Герберт Велс. «Любов і містер Льюїшем. Розділ перший. Знайомство з містером Льюішемом. У першому розділі взагалі не йдеться про любов. Вона, як учасниця подій, з'являється лише в третьому. А поки що ми бачимо містера Льюїшема за навчанням. Йтиметься про події десятирічної давнини. І в ті роки він був молодшим учителем у приватній школі в містечку Вортлі, гравства Сусекс. Платня його складала 40 фунтів на рік, з яких він мав протягом семестру платити 15 шилінгів на тиждень місіс Манді. Власниці маленької крамнички на Вест-стріт, у якої жив. Містером його звали, на відміну від дорослих хлопчаків, поки що зобов'язаних вчитися, і суворий регламент вимагав, щоб до нього зверталися сер. Він носив костюм із магазину готового одягу. Борти і рукави його чорного, строгого крою сюртука були пропорошені крейдою. Обличчя вкрите першим пухом, а на губі виразно намічалися вуса. Це був приємний на вигляд юнак, 18 років, світловолосий, досить погано підстрижений, в окулярах на великому носі. Окуляри йому були зовсім не потрібні, він носив їх задля підтримки дисципліни, щоб здаватися старшим. У той самий момент коли починається наша розповідь, він був у себе в кімнаті. То було горишне приміщення зі слуховими віконцями в свинцевих рамах, похиленою стелею і сполученими стінами, обклеєними, як свідчили численні надриви, не одним шаром квітчастих старомодних шпалер. Судячи з оздоблення кімнати, Містера Льюішема більше цікавили думки про велич, ніж про любов. Над узголів'ям його ліжка, наприклад, де добрі люди вішають вислови з Біблії, знаходилися накреслені чітким, великим, по юнацькому химерним почерком такі істини – знання, сила, що зробив один, здатний зробити інший. Під словом «інший» мався на увазі, звичайно, сам містер Льюішем. Ці істини не слід забувати ні на хвилину. Щоранку, коли голова містера Льюішема пролазила крізь комір сорочки, він міг знову освіжати їх у своїй пам'яті. А над пофарбованою жовтою фарбою скринькою на ній через відсутність полиць Розташувалася особиста бібліотека містера Льюїшема. Висіла його програма. Чому не просто програма? На це запитання міг би відповісти краще за мого редактор Church Times, який називає відділ літературної суміші Варіа. У цій програмі рік 1892. Був зазначений як термін, коли містеру Льюєшему треба було скласти при Лондонському університеті іспити на ступінь бакалавра з відзнакою з усіх предметів, а 1895-й позначений золотою медаллю. Згодом мали з'явитися брошури ліберального спрямування і тому подібні речі. Той, хто бажає керувати іншими, повинен насамперед навчитися керувати собою. Було написано над рукомийником. А за дверима, на тлі недільних штанів, висів портрет Карлейля. Це були непорожні погрози навколишньому світу. Дії вже почалися. Розштовхавши Шекспіра, емерсонівські досліди, та «Життя Конфуція» у дешевому виданні. Стояли пошарпані та понівечені шкільні підручники. Кілька чудових посібників Всесвітньої асоціації кореспонденції. Зошити, чорнила, червоні та чорні, у копійчаних пляшечках. І печатка з індійського каучуку з вирізбленим на ній ім'ям містера Люішема. Отримані від Південно-Кенсінгтонського коледжу блакитно-зелені свідоцтва про проходження курсу геометричного креслення, астрономії, фізіології, фізіографії та неорганічної хімії прикрашали третю стіну, а навпроти портрета Карлеля висів рукописний список французьких неправильних дієслів. Над рукомийником на стелі, яка нахилялася майже до небезпечної висоти, адже кімната була мансардою, розташувався розклад дня. Містер Люїшем мав був вставати о п'ятій ранку, а свідком того, що це немарні вихваляння, був американський будильник, що стояв на скринці біля книг. Підтверджували це і шматочки шоколаду на паперовій тарілочці біля ліжка. До восьмої французька, коротко повідомляв розклад. На сніданок відводилося 20 хвилин, потім 25 хвилин, не більше і не менше, присвячувалося літературі, тобто вивченню уривків, бажано пишномовних, з п'єс Вільяма Шекспіра після чого слід було вирушати до школи і приступати до виконання своїх безпосередніх обов'язків. На перерву і обідню годину розклад призначав твір з латині, на час їжі, проте, знов припис на літературу, а решту доби заняття змінювалися залежно від дня тижня. Ані хвилини для сатани з його спокусами – тільки сімдесятирічний старець має право і час на ледарство. Але подумайте тільки, до чого чудовий розклад? Прокинутися і стати до роботи о п'ятій ранку, Коли весь світ навколо тебе ще в одній горизонтальній площині І бачить сни, лежачи під ковдрою, А той, кого раптом розбудили, безглуздо витріщає очі і відразу, зітхаючи, знову скочується в небуття. О восьмій за плечима вже тригодинна робота, тобто на три години більше знань, ніж у будь-якої іншої людини. На освоєння іноземної мови потрібно, як пояснював один відомий учений, близько тисячі годин на праці. А якщо ви вже знаєте 3-4 мови, то знадобиться набагато менше часу, і можна освоювати ще одну мову кожен рік, займаючись лише перед сніданком. Володіння мовами до ваших послуг варто лише руку простягнути. Або взяти літературу – дивовижна ідея. Пообідні години – математика та природничі науки. Що може бути простіше і водночас величніше? Через шість років містер Люїшем володітиме п'ятьма чи шестьма мовами, матиме ґрунтовну всебічну освіту і отримає звичку до казкової працьовитості. І все це до двадцяти років. Він уже матиме почесне звання в університеті та пристойні кошти для існування. Зрозуміло, і брошури ліберального спрямування теж не виявляться дрібницями. Можна собі уявити, що чекає на містера Льюішема в 30 років. Звичайно, в міру набуття життєвого досвіду зазнає деяких змін і програма, але дух її не зміниться. І дух цей – полум'я, що все поглинає. Він сидів обличчям до ромбоподібного вікна і писав, швидко щось писав. Столом йому послуговувалася друга жовта скриня, поставлена стіймя. Кришка скрині була відкинута, тому коліна містера Льюішема зручно розташувалася всередині. Ліжко було завалене книгами та розмноженими на ротапринті численними інструкціями його заочних викладачів. Згідно з розкладом, що висів над ліжком, Люішим, як ви могли б переконатися, перекладав з латини на англійську. Непомітно швидкість його письма зменшилася. Справа розладналася на «Урітме глицероєнітор». Ця фраза не давалася йому. «Урітме», – пробурмотів він, і погляд його, що відірвався від книги, Перемістився на дах будинку священника навпроти з його обвитими плющем-димарями. Його чоло спочатку насуплене, тепер розгладилося. У ритме Він прикусив був зубами кончик ручки і озирнувся в пошуках словника. «Ураре!» Несподівано вираз його обличчя змінився. Рука, простягнута до словника, опустилася. Він прислухався до легкого постукування. То були чиїсь кроки на вулиці. Він схопився, витягнув був шию і намагався крізь скельця непотрібних йому окулярів і ромбоподібні шипки вікна роздивитися, що там на вулиці. Прямо під собою, внизу, він побачив капелюшок вигадливо оздоблений біло-рожевим цвітом, плече, кінчик носа та підборіддя. Ну так, це вона, та сама незнайомка, яка минулої неділі сиділа під галереєю поруч із фробішерами. Тоді він теж бачив її лише скоса. Він спостерігав за нею, поки вона не зникла з поля зору. Спробував навіть розглядіти неможливе за рогом. Потім, здригнувшись, насупився і виняв ручку з рота. «Як я відволікаюся», – сказав він, – «і з кожної дрібниці. Де я зупинився? Ну, ось маєш». З шумом видухнув він повітря, висловлюючи цим своє роздратування, і сів, знову засунувши коліна у відкриту скриню. «У ритме Повторив він, кусаючи кончик ручки І шукаючи словника. Була середа наприкінці березня. Весняний день був чудовий Своїм бурштиновим світлом, Сліпучо-білими хмарами І яскравою небесною блакиттю. Тут і там між деревами меготіли бризки чудової зелені, Збуджено і радісно цвірінкали птахи. Радісний день! День, що хвилює і кличе, справжній правісник літа, близькість якого вже відчувалася в повітрі. Тепла земля розтопилася під натиском насіння, а всі соснові ліси були сповнені легкого тремтіння, лусочок-бруньок, що розпускалися. І не лише в землі, повітрі та деревах, а й у юній крові містера Льюїшема відчувалося пробудження матері природи, що змушувало його прокинутися і жити, жити в зовсім іншому сенсі, аніж той, на який вказувала програма. Він побачив словник, що визирав з-під паперу, знайшов у рітме, оцінив блискучий нітор глісерових плечей, і знову занурився в бездіяльність, щоб раптово обсмикнути себе. «Я не можу зосередитися», – сказав містер Льюішем. Він зняв непотрібні окуляри, протер їх і примружився. Проклятий Горацій із його епітетами. «Хіба піти погуляти?» «Не піддамся», – затявся він, начепив на ніс окуляри, і з войовничою рішучістю, поклавши лікті на скриню, вчепився руками у волосся. За п'ять хвилин він уже спостерігав за ластівками, що вигиналися в блакиті над садом священника. – Що це таке? вигукнув він сердито, хоч і трохи невиразно. Це потурання собі. Працювати сидячи, це початок лінощів. Тож він підвівся, щоб стоячи продовжувати роботу. Але тепер його погляду відкрилася вся вулиця. Якщо вона зайшла за ріг біля пошти, то з'явиться в полі зору за городами, припустив недосліджений і недисциплінований куточок свідомості містера Льюішема. Вона не з'явилася в полі зору, значить вона зовсім не звернула біля пошти. Це змушувало замислитися, куди вона пішла. Може, вона ходить на околицю міста, гуляє алеєю? Аж раптом сонячне світло затьмарила хмара, осяйна вулиця померкла, і думки містера Люїшима стали слухняними. Так, матер Саєва купідінум не переборка на мати бажань. Горації книга друга от. Автор, якого університет призначив містеру Льюїшему для складання іспиту на атестат зрілості, зрештою був перекладений до свого пророчого кінця. Саме тоді, коли церковний годинник пробив п'яту, містер Льюїшем з пунктуальністю, яка була занадто швидкою для справді сумлінного студента, закрив Горація, взяв Шекспіра. І спустився вузькими кривими сходами без килима, що вели з горища до вітальні, де він пив чай зі своєю домовласницею місіс Манді. Ця добра леді сиділа на самоті, але обмінявшись з нею кількома люб'язностями, містер Люїшем розгорнув свого Шекспіра на позначеному ним місці. Ця позначка, між іншим, припадала на середину сцени. І почав читати, машинально поглинаючи в той же час шматки хліба, змащені варенням з чорносливу. А місіс Манді спостерігала за ним крізь окуляри і думала про те, як, мабуть, шкідливо для очей так багато читати. Аж поки брязкіт двірного дзвіночка не сповістив про прихід чергового покупця. За двадцять п'ять хвилин до шостої містер Льюішем поклав книгу назад на підвіконня, струсив з-піджака крихти і, одягнувши свій квадратоверхий капелюх, що лежав на чайнику, вирушив до школи на вечірні чергування. Вулиця була порожня і сяяла золотом у променях призахідного сонця. Ця краса так захопила його, що він забув повторити уривок із Генріха VIII, а це треба було зробити на шляху до школи. Натомість він думав про те, що побачив краєм ока сьогодні зі свого вікна, про маленькі підборіддя і носики. Погляд його став задумливим. Двері школи послужливо відчинив маленький хлопчик, який чекав, щоб у нього перевірили написані ним рядки. Містер Люішем увійшов, двері за ним зачинилися, і він одразу опинився в іншому світі. Типово шкільний вестибюль з його жовтими підмармурош палерами, де по стіні тягнувся довгий ряд гачків для капелюхів. У стійці стирчали старі парасольки, а в кутку валялася чиясь шкільна шапочка з продавленим верхом і роздертий на листки. Підручник Принчепіа здавався похмурим порівняно з блискучим трепетним березневим надвечір'ям. Незвичне відчуття сірості та одноманітності життя вчителя, життя всіх, хто присвятив себе науці, на мить прийшло до свідомості містера Льюішема. Він узяв рядки, незгарбно написані на трьох сторінках зошита і перекреслив кожну сторінку жахливих розмірів підписом «ДЕЛ». -E Крізь відчинені двері класної кімнати долинали знайомі звуки дитячого майданчика для ігор. Розділ другий. Коли повіяв вітер? Недоліком у пентаграмі розкладу, у тій самій пентаграмі, якій належало захистити містера Льюішема від злих духів-спокусників на його шляху до величі, була відсутність пункту, що забороняв би навчання на відкритому повітрі. Ця прогалина в розкладі стала очевидною наступного дня після описаних у попередньому розділі подій, коли містер Люїшем упіймав себе на вульгарному підгляданні з вікна, день цей виявився ще спокусливішим і прекраснішим, ніж його попередник. І опів першу, замість того, що після занять у школі поспішити прямо додому, містер Люїшем не знехтував можливістю пройтися з горацієм у кишені до паркових воріт. А відтак до алеї вікових дерев, що тягнеться по околиці містечка Вортлі. Йому легко вдалося відігнати сумніви щодо серйозності власних намірів. На алеї не зустрінеш жодної душі, там можна спокійно почитати відкрите повітря, випрямлене положення тіла, безумовно краще, ніж сидіти, скручившись у задушливій похмурій кімнаті. Свіже повітря зміцнює здоров'я, загартовує, бадьорить. День був вітряний, і покриті бруньками гілки дерев безперервно шелестіли. Промені сонця пронизували сплетені гілки буків, прикрашених горизонтальними рисочками новонародженої зелені. «Ту, нізі, венті, здебес, людібріум, каве». Ось про що змушував себе думати містер за звичкою, намагаючись тримати книгу відкритою одразу в трьох місцях – на тексті, примітках і підрядковому перекладі, і в той же час відшукуючи в словнику слово «людібріум», коли його погляд, що з небезпекою для справи, блокав на самому верху сторінки, піднявся ще вище – і з неймовірною швидкістю ковзнув уздовж алеї. Назустріч йому йшла дівчина в солом'яному капелюшку, прикрашеному білими квітами. Вона теж була занурена в науку і так зосереджено робила якісь записи, що, мабуть, навіть не помічала його. Незрозумілі почуття раптом захопили Містера Льюїшема. Почуття які зовсім не пояснювалися суто випадковою зустріччю. Пролунав навіть якийсь шепіт, підозріло схожий на слова «це вона». Заклавши пальцями сторінку, він ішов їй на зустріч, готовий при першому її погляді знову зануритися у текст і стежив за нею поверх книги. Слова «людібріум» для нього більше не існувало. Вона ж захоплена своїм писанням, явно не помічала його присутності. Цікаво, що вона пише. Її схилене обличчя здавалося дитячим. На ній була коротка, вище щиколоток спідниця, що розвівалася за вітром, відкриваючи ніжки, взуті в туфельки. Ступала вона, він помітив, легко та граціозно. Залита сонцем фігурка, оособлення здоров'я та легкості, наближалася до нього. І все це, як він потім з подивом згадував, зовсім не передбачалося його програмою. Не підводячи очей, вона підходила дедалі ближче. Він був сповнений невиразного і безглуздого бажання, без жодного приводу просто підійти до неї і заговорити. Дивно, як вона його не помічає. За завмиранням серця він чекав тієї миті, коли вона підніме очі. Хоч чого тут, власне, було чекати? Він подумав про те, яким постане перед нею, коли вона зверне на нього погляд. Цікаво, куди звисає китиця його капелюха, іноді вона падає просто на очі. Зрозуміло. Зараз не час було шукати рукою цю злощасну китицю. Він майже тремтів від хвилювання. Його кроки, які зазвичай були автоматичними, стали невпевненими і важкими. Наче йому ще ніколи в житті не доводилося ні з ким зустрічатися на дорозі. відстань між ними все скорочувалася. Залишилося 10 ярдів, 9 8. Невже вона пройде повз, так і не піднявши очей? І тут їхні погляди зустрілися. У неї були карі очі, але містер Люїшем, який не знався на очах, не міг підшукати слів для їх опису. Вона стримано подивилася йому в обличчя, але, здавалося, нічого цікавого там не знайшла. А потім перевела свій погляд на гущавину дерев і пройшла повз нього. І знову перед ним була лише порожня алея, залита сонцем, окроплена зеленню порожнеча. Все було скінчено. Але раптом звідкись, здалеку, налетів подих вітру. І за мить усі гілки над головою почали рухатися, зашелестіли і заскрипіли. Здавалося, його гнало геть від неї. Зів'яле мертве листя, яке колись було зеленим і молодим, піднялося, ганялося одне за одним, стрибало, танцювало і кружляло в піроетах. А потім щось велике вдарило його по шиї. Затрималося на якусь приголомшливу мить і теж помчало вздовж алеї. Щось яскраво біле. Аркуш паперу, аркуш, на якому вона писала. Спершу він не зрозумів, що трапилося, але потім глянув через плече і раптом зрозумів усе. Ніяковість його зникла. З горацієм у руці він кинувся навздогін за аркушем і за десять кроків наздогнав утікача. Розчервонілий від тріумфу, він повернувся до неї. Він стих кинути погляд на списану сторінку, але спочатку в захопленні не усвідомив побаченого. І тільки зробивши крок до неї назустріч, раптом зрозумів, що це було. Однакові рядки, великі літери, невже це? Він зупинився. Піднявши брови, знову глянув на аркуш. І він тримав його прямо перед собою і читав без жодного сорому. На аркуші стилографічним пером було виведено: "Прийди, о швидче. І знову. Прийди, о швидче. І знову. Прийди, о Прийди, о швидче". І так далі по всій сторінці хлоп'ячою рукою напрочуд схожою на руку Фробішера другого. Сумніватися не доводилось. «Послухайте», – сказав містер Люїшем, не вірячи своїм очам і від подиву забуваючи про пристойність. Він чудово пам'ятав, як поставив Фробішеру другому 30 разів переписати цю фразу в покарання за те, що той надто голосно вимовив її на уроці. Значить, замість хлопчика писала вона. Це зовсім не в'язалося з тим невиразним судженням, який він встиг про неї скласти. Чомусь здавалося, що вона його зрадила. Але зрозуміло, це тривало лише мить. Вона підійшла до нього. «Можна мені мій аркуш паперу, будь ласка?» – спитала вона, трохи захекавшись. Вона була дюйма на два нижче за нього. «Чи помітив ти її напіввідкриті губи?» Прошепотіла матінка природа, містеру Льюішему. Він згадав про це пізніше. В її очах трохи тремтіло якесь побоювання. «Послухайте», – сказав він, усе ще обурюючись, – «цього робити не слід». «Чого саме?» «Ось цього!» «Додаткову роботу! За моїх учнів!» Вона підняла брови, але зараз знову їх насупила і глянула на нього. «Отже, ви містер Люїшем? здивувалася вона, наче це їй і на думку не спадало. Вона чудово знала, хто він, і саме тому почала писати рядки». Але вдавала, ніби не знає його, що давало їй можливість почати розмову. Містер Льюішем кивнув. «Боже мій, отже, ви зловили мене?» «Боюся, що так», – відповів Люйшем. «Боюся, що я справді вас упіймав». Вони дивилися один на одного, чекаючи, що буде далі. Вона вирішила просити про поблажливість. «Тедді Фробішер – мій двоюрідний брат. Я знаю, що погано вчинила, але в нього багато справ, і йому так не щастить, а мені нема чого робити. Правду кажучи, це я запропонувала». Вона замовкла і подивилася на нього, вважаючи, мабуть, що цих аргументів достатньо. Їхні очі зустрілися, і це привело обоїх у дивне збентеження. Він спробував продовжити розмову про рядки Фробішера. «Вам не слід було цього робити», – повторив він, не зводячи з неї очей. Вона опустила очі, потім знову глянула йому в обличчя. «Так», – сказала вона, – «мабуть, не слід. Вибачте, будь ласка». Її манера то опускати, то піднімати очі – Знову подіяла на містера Льюішема якось дивно. Йому здавалося, що розмова у них йде зовсім не про те, що вони говорять. Припущення явно безглузде, яке можна пояснити тільки повним сумбурам у його думках. Він зробив ще одну серйозну спробу зберегти за собою солідну позицію людини, яка напоумлює. «Знаєте...» Я все одно помітив би, що почерк не його. Зрозуміло, я вчинила дуже погано, умовивши Тедді. Виновата тільки я, запевняю вас. Йому так важко, і я подумала. Вона знову замовкла, і рум'янець на її щоках став трохи яскравішим. Раптом юнак відчув, що його власні щоки теж, хоч як це безглуздо, запалали. Необхідно було позбутися нарешті цього відчуття двоїстості в розмові. «Запевняю вас», – сказав він, цього разу від душі, – «я ніколи не караю, якщо учень того не заслужив. Я взяв це собі за правило. Я м -м, завжди дотримуюсь цього правила. Я дуже-дуже обережний. Мені справді дуже шкода». Перебила вона його, щиро каючись. Я вчинила безглузду. Люйшему було страшенно незручно слухати її вибачення. І він поспішив відповісти, вважаючи, що тим самим зжене фарбу, що розливалася по обличчю. «Я так не думаю», – заперечив він з дещо запізнілою поспішністю. «Навпаки, ви зробили дуже мило». «Це дуже мило з вашого боку, і я знаю, мені цілком зрозуміло, що ваша доброта штовхнула мене на необдуманий вчинок, а тепер ще й бідолагу Тедді чекають великі неприємності за те, що він дозволив мені». «О ні», – заперечив містер Льюішем, поспішаючи скористатися нагодою, і намагаючись не посміхатися від гордості за своє благородство. Я не мав права заглядати в листок, коли підняв його, жодного права, а отже... «Ви не надаєте цьому значення, правда?» «Звичайно, ні», – відповів містер Льюїшем. Її обличчя осяяла усмішка, і в містера Льюїшема теж одразу стало легше на душі. А що ж тут особливого, адже це лише справедливо? Проте багато хто вчинив би інакше. Шкільні вчителі не завжди поводяться так – полицарськи. Він поводиться полицарськи. Ця фраза підбадьорила його, як гарна шпора коня. І він охоче рвонувся вперед. Якщо вам завгодно, почав він, що? Він може цього і не робити. Додаткову роботу, хочу я сказати. Я звільняю його. Правда? Так. Це дуже мило з вашого боку. Ну що ви, сказав він, які дрібниці, якщо ви дійсно вважаєте? Його переповнювало почуття захоплення собою, за це кричуще зневажання справедливості. Це дуже мило з вашого боку, повторила вона. Дрібниці, ще раз підтвердив він, сущі дрібниці. Більшість людей ніколи б, я знаю. Настала мовчанка. Не варто турбуватися, сказав він, справді. Здається, він усе б віддав, аби сказати ще щось, дотепне і комедне, але нічого не спадало на думку. Мовчання тривало. Вона подивилася через плече на порожню алею. Їхня розмова з невисловлених, але таких важливих фраз добігала кінця. Вона нарішуче глянула на нього, знову посміхнулась і простягла руку. Звичайно, так і слід було вчинити. Він узяв її руку, марно підшукуючи у своєму безпорадному, збентеженому розумі відповідні слова. «Це дуже мило з вашого боку», – ще раз сказала вона. «Дрібниці, запевняю вас», – повторив містер Льюішим, як і раніше, марно підшукуючи хоч якесь зауваження, яке могло б стати переходом до нової теми. Її рука була прохолодною, ніжною і в той же час міцною. Тиснути її було так приємно, і це відчуття на секунду витіснило всі інші. Він тримав її руку у своїй і не знаходив слів. Вони схаменулися, що стоять, тримаючись за руки, і обидва засміялися в збентеженні. Вони обмінялися дружнім потиском рук і з незграбною поспішністю відсмикнули руки. Вона обернулася, кинувши на нього ще один боязкий погляд через плече, сповільнилася в нерішучості, потім сказала «До побачення» і швидко пішла геть. Він вклонився її услід. слід. Широко змахнувши на старовинний лад своїм капелюхом, і тут якісь потаємні куточки його розуму, що досі дрімали, збунтувалися. Не встигла вона відійти і на шість кроків, як він знову опинився біля неї. Послухайте сказав він, лякаючись власної боязкості і піднімаючи свій головний обор з такою незручною урочистістю, ніби порівнявся з похоронною процесією. «Але цей аркуш паперу?» «Так», сказала вона з подивом, цього разу цілком щирим. «Можна мені взяти його?» «Навіщо?» У нього захопило дух від радісного хвилювання, як буває, коли ковзаєш крутим сніговим схилом. Мені хотілося б його зберегти. Піднявши брови, вона посміхнулася, але він був надто схвильований, щоб відповісти усмішкою. «Бачите?» – сказала вона і простягнула руку зі зім'ятим у кульку аркушем. Вона засміялася, але трохи вимушено. Мені однаково, відповів містер Люїшем, теж засміявшись. Рішучим жестом він схопив аркуш і тремтячими руками розгладив його. Ви не проти, спитав він. Проти чого? Якщо я збережу його? Нічому ж. Мовчання. Їхні очі знову зустрілися. Дивне почуття скутості виникло в обох, німота стукала в скронях. Мені справді час іти, раптом вимовила вона, наважившись порушити чари. І, повернувшись, пішла, а він залишився зі зім'ятим папірцем у тій же руці, що тримала книгу, тим часом як інша шанобливо піднімала на прощання капелюха. Він не відривав очей від її фігурки, що віддаляється. Серце його билося з надзвичайною швидкістю. Як легко, як витончено вона рухалася. Маленькі круглі цятки сонячного світла бігли її платтям. Спочатку вона йшла швидко, потім сповільнила крок, навіть повернула трохи голову, але жодного разу не озирнулася поки не опинилася біля паркових воріт. Тут вона, маленька, далека фігурка, обернулася, дружньо помахала рукою на прощання і зникла. Обличчя його горіло, очі блищали. Як це не дивно, але він ніяк не міг утамувати подих. Ще довго стояв він, дивлячись на спорожнілу алею, поки нарешті не згадав про свій трофей, притиснутий до палітурки забутого Горація. Розділ третій. Чудове відкриття. У неділю обов'язком Льюішема було двічі супроводжувати вихованців до церкви. Хлопчики сиділи на галереї над хорами, обличчям до органа та боком до пастви. Вони були на очах усіх і він відчував нестерпну незручність від того, що звертає на себе увагу. Правда, часом на нього нападало рідкісне марнославство, і тоді він уявляв, що всі люди захоплюються його високим чолом, на якому так гармонійно позначилися всі його дипломи. У ті дні він був високої думки про свої дипломи і про своє чоло, і дуже невисокого про своє по-юнацькому відкрите обличчя. Сказати по правді, в його чолі не було нічого примітного. Він рідко дивився вниз на збори, відчуваючи, що зустрів би погляди всіх присутніх. Тому й того ранку він не помітив, що лава фробішорів до самого кінця служби була порожня. Але ввечері по дорозі до церкви фробішери та його гостя перетинали Ринкову площу якраз у той момент, коли по дальній її стороні йшла ватага школярів. На дівчині була ошатна сукня, ніби вже був Великдень, а її обличчя, обрамлене темним волоссям, здалося Льюішему дивно новим і водночас знайомим. Вона спокійнісінько глянула на нього. Йому було страшенно ніяково, і він уже хотів було вдати, ніби не помічає її. А потім, завагавшись, ривком підняв свого квадратного капелюха. Його вітання могло призначатися і місіс Фробішер. Ні та, ні інша дама не відповіли на його уклін вважаючи його, мабуть, дещо несподіваним. А в цей момент юний Сідонс упустив свій молитовник, нахилився його підняти, і Льюішем мало не впав на нього. До церкви він увійшов у стані повного відчаю. Але втіха не змусила довго чекати. Він ясно бачив, що, сідаючи, вона кинула погляд на галерею, а пізніше – коли він, схиливши в молитві коліна, крізь пальці глянув униз, погляд її знову був звернений на галерею. Ні, вона з нього не сміялася. В ті дні в душі Льюішема було багато білих плям. Він вірив, наприклад, що завжди залишається розумною істотою, тим часом як насправді за певних обставин він легко втрачав всю свою розсудливість і витримку І виявлявся цілком у владі почуттів та фантазій Музика, наприклад, особливо спів Якщо голоси звучали в унісон Несла його в надхмарні висоти І він забував про все Ним опановувало глибоке радісне хвилювання І вечірня служба в Ортлійській церкви коли священник одягав стихар і коли при трепетному мерехтінні свічок голос священника змінювався піснеспівами, а всі збори разом то опускалися на коліна, то знову сідали на лави і в один голос відгукувалися на слова пастера, все це незмінно п'янило його, навіть надихало, якщо хочете, перетворюючи прозу його життя на поезію. І випадок, прийшовши на допомогу природі, дещо підказав йому, тепер особливо сприйнятливому, до натяків. Другий гімн був простим та всім добре відомим. У ньому йшлося про віру, надію та благодать, і кожен його куплет закінчувався словом «любов». Уявіть, як це має звучати, проспіване повільно і протяжно. Віра обернеться у знання, а надія – у тріумфування. Вічно лише Любові Сяєво, пошли ж нам Любов. При третьому повторенні приспіву Люїшем подивився повз вівтар вниз і на мить зустрівся з нею поглядом. Голос його раптом обірвався. Але тут він пригадав, що там, унизу, цілі ряди облич звернені до нього – і він не наважився ще раз подивитись на неї. Він відчував, що кров приливає до його обличчя. Любов. Вона вища за віру і надію. Вона найвища у світі. Вища, ніж слава. Вища, ніж знання. Це велике відкриття потоком ринуло в його душу, разом із мелодією гімну, затоплюючи її, і водночас фарба залила йому все обличчя до коріння волосся. Все, що було потім, слугувало лише тлом для цієї блискучої істини, невиразним тлом, у якому переважало здивування. Він, містер Льюїшем, закоханий. Амінь. Він був так поглинений своїм відкриттям, що коли всі, хто молиться, вже посідали на свої місця, він усе ще стояв. Він ривком із таким шумом опустився на лаву, що луна, здавалося, сповістила про це усю церкву. Коли вони вийшли на паперть у сутінки, йому здавалося, що він всюди бачить її. Йому здалося, що вона пішла вперед, і він наполегливо квапив своїх подопічних, сподіваючись її наздогнати. Вони пробиралися крізь натовп людей, що розходилися по домівках, чи вклонитися їй ще раз. Але виявилося, що це не вона, а одягнена у світлу сукню С'юзі Гопброу, ворона у пір'ї голубки. Він відчув дивну суміш, полегшення і розчарування. Більше цього вечора йому не судилося її побачити. Зі школи він поспішив до себе додому. Йому дуже хотілося побути на самоті. Він піднявся у свою мансарду і сів перед перевернутою скринею, на якій лежала відкрита аналогія Батлера. Він не запалював свічку. Відкинувшись на спинку стільця, він бездумно споглядав самотню зірку, що висіла над садом священика. Він виняв з кишені зім'ятий аркуш паперу, списаний почерком, схожим на почерк Фробішера другого. Аркуш був розгладжений і дбайливо складений, і, трохи зволікаючи від збентеження, приклав цей скарб до вуст. Програма і розклад біліли у темряві, як примари своєї власної колишньої величі. Місіс Манді довелося тричі кликати його до вечері. Повечерявши, він одразу вийшов з дому і блукав під зорями, поки знову не опинився на пагорбі за межами міста. Він виліз по схилу його до перелазу, звідки було видно будинок фробішерів. Тільки одне вікно світилося, і він вирішив, що це її вікно». Насправді ж, за шторою цього вікна, 38-річна місіс Фробішер крутила свої папільйотки. Вона віддавала перевагу папірцям, бо вони не такі шкідливі для волосся. І, між іншим, обговорювала з містером Фробішером, що лежав уже в ліжку, поведінку деяких сусідів. Потім вона піднесла до дзеркала свічку – щоб дослідити невелику плямку на обличчі, що викликала в неї серйозне занепокоєння. А на пагорбі стояв 18-річний містер Льюішем і добрих півгодини стежив за довгим полум'ям свічки, поки воно не згасло і весь будинок не занурився в повний морок. Тоді він глибоко зітхнув і в чудовому настрої повернувся додому. Наступного ранку він прокинувся з дуже серйозними думками. Щоправда, спогади його про вчорашній день були не зовсім виразні. Погляд його впав на годинник, була вже шоста, а він не чув дзвінка. Виявляється, він забув його завести. Він відразу схопився з ліжка і наступив на свої найкращі штани, які замість того щоб акуратно складеними висіти на стільці, безладно валялися на підлозі. Намилюючи обличчя, він спробував за своїми правилами пригадати прочитане напередодні, але хоч обийте, не міг нічого згадати. Істина відкрилася йому, коли він одягав сорочку. Голова його на півдорозі до ворота зупинилася, Манжети, що бовталися в повітрі, на мить повисли в нерухомості. Потім голова повільно виринула на світ Божий. На його обличчі застигло здивування. Він згадав. Він згадав усе, що трапилося, але згадав як звичайну новину, без жодного хвилювання, з усією безбарвною прозаїчністю раннього сірого ранку. Так... Тепер він пам'ятав, цілком виразно. Вчора він нічого не прочитав. Він закохався. Потім ця думка раптом спіткнулася об якусь перешкоду. Деякий час він стояв, дивлячись перед собою. Потім з неуважним виглядом почав шукати шпильку для комірця. Біля програми він зупинився і ковзнув по ній поглядом.